Din trecut de Mihail Lermontov Adaptare radiofonică de Ne David Ei, ai fost în beci, Ivan? Mai Daria, ce să fii căutat în beci de dimineață, Cum ce să fi căutat? Vrei să te spun cu Coanei? N-a năpotit apa în când a dat ploaie ieri? Ah, ah, ah. păi da, vezi așa, te înțeleg? Am fost, am fost Daria Grigorievna, oh. chiar ieri, am curățat și am șters peste tot. Prin cum să nu mă duc? Acum mă duc la asta până meu la Iurii Nicolaici, poate mă așteaptă. <hî>, nu te așteaptă el pe tine, are de lucru cu alții, cu taică sau cu frate sau... Că de când cu atâția muzafiri aici, nu mai ies la soboteală două lingurițe de argint, mă ce? gresc? De cum să nu te cred, Darie? Dacă spui dumneata numai că de mirare, Că dumneata le ții toate sub cheie. Păi așa toți toate cunoasele pe mine. Și martor necel cel de sus, cu câtă credință-i slujesc eu, Marfa Ivanovna. Bună noastră stăpână. Păi, Guzădaria, mm. Da, pentru că veni vorba. De ce oare e supărată cu coana pe noi? Păi, de ce nu ne ducem noi? Adică Iurii Nicolae și stăpânul și că sunt Nicolae Mihalici și eu la Baștina noastră, adică, adică la noi acasă. Ha, <laughs> spun numai decât, ascultă aici, când a murit mama stăpânului tău, adică fica Marfei Ivanovna, mm -hmm. cu cana mea, Da, da. Nicolae Mihalici s-a învoit să lase pe unul din fiului lui, pe Iuri Nicolaici, aici la stăpâna mea. Așa. Ca să o mângăi în durerea ei. Uite, și el cu celălalt fiul al lui Alexandru. O Alexandru. Au plecat la țară, au trecut ani. Dar acum a venit să-l ia pe stăpânul tău acasă uh -huh. Ca să-l însoare uh -huh. <laughs> Și de asta-i tare cu coana mea Cum să se mânie careva din atâta lucru, eh? <laughs> Eu unul, s că tatăl Are dreptul oricând să-și afe cerul la el Că dorea lui, nu? Banca a fost foarte bun, Nicolai Mihalici, Și a avut milă de soacra sa, când a văzut-o atât de amărâtă Altul n-ar fi făcut asta Nu și-ar fi lăsat odrasla pe mâinile ei, nu? Da, dar păi cum și-ar fi crescut el copilul? Că Nicolae Mihalăci mai că are din ce trăi. Măcar că face pe boieru. De unde ar fi luat babacului stăpână tu, câte câte 4000 de ruble pe an să-l învețe pe iuri Nicolae, deja atâta limbi străine? Dașca! Ia hey. Dașca! Du-te, du-te, du-te că vine stăpână! Dașca! Ascultă, Dașca! Mm. Cum ai avut îndrăzneala să dai la gătit două găini pe ziua de astăzi, fără să mă întrebi? Hm? Răspunde! Iertare, stăpână! Știam că două prea mult Dar n-am avut când să dau seama și domniei voastre Bine, bine Dar altă dată să-mi dai seama Adică, este de cum prea mult Nici nu o să avem ce mânca la masă Vrei să mor de foame? Până acolo să ți se tragă palme aici În fața mea Da, dar nepotul meu Iurie Pe unde o fi? Cred hmm? că stia de vorbă cu taica -sul. Tot acolo? Ia uite Ia uite cum se poartă! Când era mic numai cu mine stătea! Oh, și cât m-am străduit să rămâi așa! Mm, mereu am căutat să l îndepărtez pe Iuri de tatăsu! Păi, mereu. Uh, nu știu eu, Cucoana! Da, degeaba, degeaba! Nu vezi? Tot au izbutit alții să-i vâre în cap că eu i-am luat lui tatăsu moșia rămasă de la sa Va să zică de la fata mea răposată, Răposata! răposata. Păi nu o să-i rămâie nimic lui Iuri de la mine, nimic dacă nu se poartă frumos! Ferește cu coana. dacă s-o purta frumos altfel! <gri> Mi-ai trimis porunca să vin la dumneata, bunico? Da, dragă Iuri, da, de mult tot voiam să stau de vorbă cu tine, dar cum ne, cum? izbutesc foarte rar. <gri> Îmi pare rău, nu-s eu vinovat. Deci da, nici eu! Una, doi ești cu taică tu, de mine nu-ți mai pasă, pe semne că ții cam îmbătrânit și m-am prostit. Știi bine bunico că încă de la moartea mamei am stat foarte puțin cu tata. Vrei să mă lași singură, părăsită de toată lumea? Da, nu ai pe Daria a de ea. Știi bine de ce! Te-a sfătuit și te-a ajutat în toate răutățile pe care le-ai făcut. I-a săprăvit viața tatălui meu. Moșia pe care dragă Doamne i-ai dat-o ca zestre mamei! Ați luat-o înapoi prin înșelăciun și minciună de îndată viața de ea și a dat sufletul! Ingratul! Nu te-am dat de mâncare atâția ani! Nu ți-am făcut educații! Multă suferință și multe nopți fără somn-am avut din pricina creșterii ce A Ai căutat cu tot din adinsul să-mi sădești în suflet ură față de tatăl meu! Nu-ți datorezi nimic! Plec acasă! Nu! Nu! Daria! Daria! Daria, repete, repete! repete picăturile! Dar ce s-a mai întâmplat? Iuri! Iuri, mă părăsește pe mine, care l-am crescut! Uf, oh, până ce oameni răi! Și da, da. Ce, ce am mai plâns eu azi de mi-la dumneavoastră? Ia, uite, mai că. Mi s-au făcut ochii cât cepele Da, dar habar n-au Nici el, nici tatăsu Că-l desmoștenesc pe nerecunoscătorul ăsta Un ban nu-i las Lui Iuri Un ban și nici măcar un petec de pământ Bine da, faceți, bine faceți Să vindeți moșia Că mm. în actia dumneavoastră da, da, Să da. puneți bănișorul sub pernă ha. Că să vă prindă bine la bătrâneță da, da, întocmai am să fac dașca nu. da N-a tare, mă doare sufletul ta, ta. Se vede că așa am fost eu blestemată Însă întârăsc zilele la bătrânețe singură pe lume Singură pe <fie> lume Acum că suntem acasă, Iuri, să-ți spun drept nu mai credeam că o să ajung să fim iarăși toți trei împreună în casa noastră Da, sunt bătrân, nu mai am putere Presimt că acuș, acuș mă cheamă Dumnezeu la el Și emoții acestei bucurii Tătucă, că nu mi se pare că ești chiar așa fără putere, cum spui Te pomenești spune Alexandră! Alexandra, nu cumva am întinerit de când a venit acasă, frate tu? Da, așa e Niciodată cât ai fost numai cu mine nu te-am văzut atât de vesel cum ești acum Nu-mi face reproșul, dragul meu, Alexandru Nu-mi face reproșuri Cu tine am fost tot timpul Dar el, de câți ani n-ai mai fost acasă cu noi? De câți ani n-am mai avut prilejul să te sărut, Iuri? Patru ani De patru ani, patru ani Și tare mi-a fost doar de tine La chip ești leit, reposata voastră, mamă Nu <laughs> sunt an mulți când Iuri n am mai dat pe acasă Nu i fi fost doar de noi și nici de alții Dar aici s-au schimbat multe S-au schimbat toate Afară de noi Eu cred că n-am rămas nici noi neschimbați Dragă Alexandru Ei tu Iuri, ai mai umblat prin lume Ai văzut multe, dar noi aici Ca stâlpii de la gard Cred că nici n-ai să o mai recunoști Pe prințesa Vera Ce prințes? Te faci că nu știi Vera Zagorskina Vera mm -hmm. S-a măritat cu prințul Ligovski Vera, iubirea ta de odinioară Din copilărie E, iubirea mea Dar de unde? Și zis s-a măritat m? Și încă cum prinț <laughs> Dar păi cum? Prințul Ligovski are pe moșiile lui Trei de suflete Ia 3000 de suflete m? Dar cred că al trei miilea suflet Al lui e ultimul Lasă, lasă, n-ai tu grijă, e un om foarte onorabil și nevaste să-l iubește mult Vin amândoi azi la masă la noi Da? I-am invitat în cinstea ta m <laughs> Te bucur, nu așa? Da, mă bucur Prințul își adoră soția, e în stare să facă orice ca să-i fie pe plac Toate prietenele ei o invidiază și spun că mai bine decât așa nici că putea să o nimerească vrea. Ce Ivan? Uh, Iorii Nicolaici un saran vrea să vă vorbească, nu știu ce. Zice da. că în sat la ei s-a auzit că dumneavoastră sunteți stăpânul moșii, nu Marfa Ivanovna. Așa s-ar <laughs> cuveni să fie. <laughs> e, dar din păcate, totuși, Iuri, stai de vorbă cu omul, vezi ce vrea. Bine, tată. Hai, Alexandra, să da. ne plimbăm câteva minute prin grădină. Da. Bună, ziua. Bună ziua, moșule. Bună ziua. Ce spune ce nevoie te aduce la mine? Să o cu Am auzit că înălțimea voastră a devenit stăpânul nostru, că Marfa Ivanov... Vezi că nu e așa. Moșia ea o stăpânește și acum. Dar cine ești? Hai, spune de ce e venit? M-a trimis la măriata întregul sat să mă la picioarele domnii tale ca să fii ucrutitorul nostru. De ce, omule, poate nu vrei să vă despărțiți de stăpâna voastră? Ba, vrem... Mm? Și dacă nu se poate, altfel, cumpără, netătuțule. Nu sunteți mulțumiți de sa voastră? Ori nu te înțeleg eu bine. Of, tare greu o duce. Vai de sufletele noastre. Mm -hmm. e, hai, frate, zi mai cu curaj. Stăpâna voastră e rea cu voi? Rea, moierule, tare rea. Că zău, nu mai putem răbda. Vă suprește? Cum e se în înălțimi sale. Ne biciuiește tătuțule și încă cum, pentru nimica toată Mă de cele mai multe ori fără nici o bricină Cum asta? Chiar Marfa Ivanovna cu mâna ei? Nu Maria ta, administratorul Că administratorul o cum vrea mm. Și ea le face toate după cheful lui Dacă nu-ți salți căciula de cum l-ai zărit, apoi să știi că ai pățit-o Dar bucate-vă de la câte aveți dreptul? Dar de unde? Ne fură, ne înșeală la măsurat Ne încurcă în datorii De ce nu reclamați autorităților? Nu ne ajută Mă o pățim și mai rău Ce pot face, omule? Nimic! Nimic! Și tare mă doare asta Cumpără-ne, bunule părit Așa ne-ai putea scăpa Cumpără moșia Dacă nu o poți lua altfel Cu ce să cumpăr moșia, omule? N-am bani, sunt om sărac Bunica mi-a răpit moștenirea Aș cumpăra eu moșia, dar cum, cum? În fi, să mă gândesc. O să mă străduiesc să găsesc o cale, să vă ajut, omule. Să-ți dea Dumnezeu viață lungă și fericire. Să-ți dea tot ce dorește inima. Și să te binecuvintezi. Rămâi cu bine, buiere. Tu că, ce ai hotărât să faci cu acele astea? De hârtie mea arde mie acum, Alexandru. O să vedem mai târziu ce o să facem cu ele. Nu mă simt în stare să fac focotel când îl văd pe, pe iuri atât de frământat. Sunt, într-adevăr, că nici nu-mi vine a crede. Îmi închipui sem că inima goschi nu e de vânzare. Ori acum văd că m-am înșelat amarnic. Of, tineretul, tineretul Trebuia să-l dai seama și tu Că ar fi fost o nechipzuință din partea ei Dacă se bizuia pe o pasiune din copilărie Vrei să spui, tate, că acum a devenit chipzuită? Tu, că misitul așteaptă Trebuie să descurcăm actele astea Hai răbdare, Alexandru Nu te înțeleg, Iuri. Acum când ai aflat că Vera s-a maritat Ți se pare că te-a ofensat Parcă ți-ar fi ciudă ca ea să fie fericită cu altul E urât, Iuri. Nespus de urât N-are cum să fie fericită Atunci că nu te supăra zău, te rog Actele sunt foarte urgente Nu mai terminați o dată cu conversația s asta s spus, Alexandra, că nu pot acum Mai pe urmă Veșnic tot cu hârțoagile și cu misii Altfel pierdem și casa Că nu mai avem bani Au nu știi, că. Cum să nu știu? Dar vezi că am o discuție la fel de serioasă Nu, Iuri Nu-i bine cum gândești De altfel o să vezi tu însuți cât ține vera la bărbatul Nu pot crede asta toate neamurile ei spun că e o căsnicie fericită. Și eu că rămân încredințat că Vera nu-l poate iubi pe prinț. Ba, iubește, știu eu bine. Lasă, Alexandr, nu-ți mai da părerea. Iar tu, Yuri, nu te supăra pe frate, tău. e atât de calculat încât pot pune rămășa că niciodată nu o să se îmbrăgoastească. niciodată nu o să facă vreo nesăbuință. Da, da, fiindcă am capul pe umeri că Mă păzesc și pe mine și-i păzesc și pe alții Ai dreptate, Alexandru. ai dreptate Iar ție, Iuri, am să-ți dau un sfat Vera e fericită, sunt în de asta Dar e tânără, nu te lăsa ispitit niciodată de gândul de A distruge fericirea lor conjugală promite fiul meu, că o să rămâi om de onoare Te tu ai dreptate dar nu-ți pot promite mai multe, decât știu că pot îndeplini Așa că îți dau cuvântul meu de onoare că n-am să fac eu primul pas Iuri, te rog, știi doar că între cei din familia ei și mine e o veche prietenie De ce te rog Se pune prințul Igovski și prințesa Ce surpriză! Se poftesc? Nicolai Mihalăci? Da, am onoarea să vă fericit pentru întoarcerea fiului dumneavoastră Iurii Nicolaici Mulțumesc Cred că sunteți foarte bucuros Vă mulțumesc din suflet, principe, pentru felicitări Când veți fi tată, mă veți înțelege și mai bine Da, da, da, așa Mai cu seamă că sper să fiu tată în curând Nicolae, oh. da. Nicolai, Nicolaici, vi prezint pe soțul meu Aș vrea să fiți prieteni La dispoziție, prințesa Da, la fel spun și eu Îmi plac prietenii ce ziceți, Nicolae Nicolaeci? Am îmbătrânit mult Cine-i fericit nu îmbătrânește, prințesă N-ați îmbătrânit deloc Deși acum arătați altfel Sunteți mulțumit, prințepe, de noua dumneavoastră locuință? Oh, foarte mulțumit Totul e admirabil Nu mai împărțirea casei e cam ciudată Atâtea uși, unghiere și scări care dau în spatele casei Încât da. în primele zile era cât pe aici. Să mă rătăcesc <laughs> Dar acum mă ocup într-una De aranjatul camerele da, Nici nu vă, vă închipuiți că de gentilii pier al meu Azi dimineață, cum mă trezesc din somn Numai ce văd pe măsuța mea de toaletă Tot ce se găsește în galantarele unui magazin de mode oh. Cadouri din partea lui Pierre Cu prilejul mutării noastre în noua locuință <laughs> Asta e o dovadă că prințul acordă Un foarte mare preț iubirii cei purtați Da, într-adevăr, Iuri Nicolaici Îmi place să-i prilejuiesc mereu soții Câte o bucurie În schimbul fiecare din mângâierile ei dau zece mii de ale mele <hăhă> <hăhă> Dar de ce sunteți atât de îngândurat, Alexandru Nicolaici? Ieri la noi erați mult mai vesel dacă doriți, vă pot înveseli oh, poftim, poftim, sunt chiar curioasă să te aud da. Atunci să vă povestesc cum plângea una din vecinile noastre Când fica sa a refuzat un pretendent care avea un milion de ruble mm -hmm. Nu știți de ce l-a refuzat mm -hmm. Pentru că pretendentul nu se bărbierea decât o dată pe săptămână <coughs> Alexandre, frate, asta nu prea e de Eu în locul veciniei mă de-a binele Un milion Păi încă un milion nu-ți mai trebuie nici suplet, nici onestitate, nici nimic Majestatea sa milionul, asta e cheia raiului Ce mai? Ei, Iuri, nu toți judecăm așa Toți suntem la fel sau aproape Ce fascinant e un milion Toalete, cadouri, eleganță orbitoare, scuzarea defectelor și aviciilor Un milion e un izvor de stimă, prietenie, chiar dragoste Nu, nu, nu, nu, nu cred că gândesc mulți așa nu te Știu supără. eu ce știu asta e filozofia și religia lumii în care trăim E un Pier, spune că dorești să-l inviți pe Nicolae Mihalj, Să-i cum ne-am aranjat da. da, să mergem da, da, te rog, te rog să vii Nicolae Mihalj. E da. atât de aproape Cu multă plăcere Cu multă plăcere <laughs> Te rog, te rog Privește, Vera cocă de la colierul tău de briliante. Îți place cum a fost reparată? N-ai avut până acum curiozitatea să te uiți la ea De când a adus-o bijutierul? Da, e foarte drăguț, dar sunt și pietre noi în colier O amabilitate din partea bijutierului oh, Pricep, nu vrei să-ți mulțumesc ție Cu cât trece timpul, cu atât ești mai generos Îmi pare bine că ți-am dăruit ceva care te face fericită Mi-a plăcut foarte mult tânărul... Iuri Nicolae aici. Mm. Dar ce? Ne cunoaștem de multă vreme. Da, da, da ne-am dat seama și nu-i deloc urât. Chiar cu zâmbetul acela atât de ironic... Mm. Place pentru că e un om care nu știe să-și ascundă sentimentele. L-am văzut o singură dată și am și început să țin la el. Dar tu... A. Da. Ce dorești, vasca? Iura Nicolae ce așteaptă să fie primit, stăpâne. Spune-i să poftească. Da. Principi, am considerat că e o datorie să vă fac o vizită pentru a vă asigura de stima ce vă păstrez. Soția mea și eu vom face tot posibilul ca datoria aceasta să devină o plăcere și pentru dumneavoastră așa cum e pentru noi. Vă mulțumesc. E, tocmai discutam cu soția mea și închipuiți-vă <laughs> că ea vă crede un om ironic. Poate că prințesa are dreptate Nefericirea te face rău Dar ce nefericire puteți cunoaște Când sunteți atât de tânăr? De pildă Cea pricinuită de întâlnirea după un timp îndelungat Cu persoana adorată <gântu> da, Dar asta e marea bucurie a tinerilor da? Cum ar putea fi ea un izvor de nefericire Am revăzut ființa de care m-am îndrăgostit Înnebunește acum câțiva ani Și acum? Acum Da Da vă rog și eu Ioniu Nicolaici Spuneți-ne ce se întâmplă acum Eu romanele nu le pot citi Pentru că sunt închipuiri Dar de cele adevărate sunt foarte amator E greu să vă povestesc De ce? Când am cunoscut-o Ne consideram doar prieteni Îmi plăcea firea ei Era o fată entuziastă Avea fermitate și noblețe Așa Întâlniri, plimbări O întâmplătoare strângere de mână Apoi s-a aprins în sufletul meu Scânteia M-am îndrăgostit E mișcător. Și mai departe? Declarația de dragoste mi-am făcut-o îndemnat de ea. An de zile am stat departe unul de celălalt. Ani care pentru mine au trecut triști, nesfârșiți. Dar n-am uitat vechea mea iubire. Interesant. Totuși, intriga românului dumneavoastră e foarte obișnuită. S-a mai întâmplat apoi ceva? Să zicem, principe, că acesta ar fi sfârșitul. Vă rog să mă îngăduiți, să mă retrag. Dar încotro aveți de gând să mergeți. Oriunde. Atunci, haideți cu mine la plimbare. Cu plăcere, prințe. La revedere, Vera. Ne okay. ierti, draga mea. Dar cred că o plimbare va face nespus de bine tânărului meu prieten. No. Haide! Alexandre, iarăși mi-apare în fața ochilor. Iarăși, draga mea, Vera. Pentru că... Sunt prietenul tău cel mai credincios, sunt sclavul căruia pot să-i poruncesc să moară pentru tine. Pleacă, Alexandra! În tine sunt întrupate însă căința și rușinea mea. Pleacă! Te implor, Nu alezatră. mă mai iubești, Dera? Te urăsc. Ura ta e mai ușor de suportat decât indiferența ta. Dar nu-ți dai seama că unei femei, după ce a făcut un pas greșit, tot mai poate rămâne în inimă o de conștiință. Nu stai seama că regret până dincolo de orice fapta noastră Îmi dau seama, amor propriu rănit n ar fi fost vorbele tale pline de o travă Aș mai fi avut fericirea de a putea privi cu seninătate în ochii oamenilor Era sunt al treilea bărbat pe care îl trădez. Se va și al douăzecelea cu timpul <sus> Adevărul este că nu iubirea ta față de mine este o fără de lege Ci căsătoria ta Care este contrară legilor naturii și moralității Marturisește Vera S-a reaprins dragostea pentru fratele meu nu. De ce mă torturezi? Eu care sunt gata să devin complicele tău Numai ca să mă răsplătești din când în când Cu un zâmbet Nu mă tortura, ucide-mă mai bine Să te ucid eu Ai fost și ești pentru mine îngerul mântuirii Când am ajuns stăpân pe inima ta M-am simțit în stare să dărâm și munții Nu te-am iubit Și nu te iubesc, Alexandra M-am înșelat, m-am înșelat tot timpul Lasă-mă, nu mă mai chinuie Înțelege-mă. Bine, Vera. Bine. Dar te previn. Voi fi mereu pe urmele tale. Voi ști tot ce gândești și tot ce faci. Vrei să scapi de mine să dai nestingherită iubirea ta altuia. Iar acest altul e fratele meu. Mă auzi Știu bine acest lucru. Las Lasă-mă. Lasă-mă te implor. Dar nu vei fi niciodată al lui iuri. auzi tu, niciodată! Tătucă, astăzi ești mai slăbit decât oricând, tătucă. Mm? De ce oare? Eh, bătrânețe, dragul meu, bătrânețe. Mi se apropie ceasul din urmă. Eh. Parcă voi, să-mi spui ceva Alexandra. Da, o anumită chestiune În da. privința căreia trebuie neapărat să stau de vorbă cu dumneata O fi povestea aceea cu dobânzile? Dar aveți un bani În chestiunea despre care vreau să vorbim, tată, că banii Nu ne-ar fi de niciun folos Atunci ce poate fi? E vorba de Iuri Ce? S-a întâmplat ceva cu el? Nu, nu, nu te speria, tată. Fratele meu e teafăr, sănătos. A făcut cumva vreo datorie la care. Nu, nu, nu. Fratele meu e omul cel mai chipzuit din lume. Uite ce, Alexandru. Dacă o să-mi spui ceva urât despre fratele tău, te anunț de la bun început, nu o să te cred. Aha. Știu că tu nu prea ții la el. M o să zic că nu mă las să spun nimic și numai Dumnezeu l mai putea opri să facă vreun rău. Tu la toți vezi numai rău. Bine, atunci nu mai scotoforbă. Nici nu cu de atac. Nu mă apăr pentru că nu mă simt vinovat. Doar că îmi pare rău. Neștiind despre ce este vorba, n-ai să-l poți preveni pe Yuri, Pentru că e pe cale să se nenorocească. Ai să mă scoți din răbdare, Alexandru. Hai spune mai repede ce ai mai descoperit. Ce vrei să-mi comunici? Yuri e îndrăgostit de Prințesa Vera. Știu! Cum? Adică... Bănuiesc, că n-a uitat-o de tot. Dar ea? Ea? <hăhă>. Moare după el, sunt sigur. Am dovezi, pot jura cum asta. Ai dovezi? Am, o să ți le dau Dar acum trebuie să acționez repede, tată Salvează-o măcar pe ea Încă două, trei zile și Vera nu o să mai poată rezista Nu-l lăsa pe frate meu să ajungă la o asemenea faptă Da, da, da, da, da, da sigur că nu-i nu bine, nu-i bine Cred totuși că Iuri nu o să facă una ca asta Nu o să mm -hmm. aibă el inima să-și calce cuvântul da, nu, și nu, nu, nu, într-o clipă de pasiune De uitare de sine, o clipă doar Da, da, da, da, nu-i bine Ai dreptate de ce e de făcut? Să stau de vorbă cu Iurii? Ce oh. să Asta ar fi mai rău decât orice. Iurii a ajuns cam departe. Trebuie să-l înștiințăm pe prințul Igovschi, tată. Să-i spui totul, de-a treptul, altfel... Să-i scăm ceart între el și soția lui? Prințul cum? este un om de înțeles, e bun la suflet. spune numai atât că Iurii s-a îndrăgostit de prințesă. cum să-i spun așa ceva? E datoria dumii de tată, de om cinstit. Spune că dumneata nu ai nici cea mai mică bănuială asupra soției lui Dar că reputația prințesei ar avea de suferit Dacă fratele meu scapă cumva față de cine știe cine vreo vorbă Din orgoliu, dând a înțelege ceva, că... Ne, asta se laude, cum fac toți bărbații îndrăgosteți Ar trebui să mă mai gândesc Cum să fac așa ceva în Nu, Da, da, trebuie să mă mai gândesc Prințul Ligovski stăpâne Iată, acum fie ce minut e scump Vei tată, însă și soarta ți le aduce acum pe Ligovski Uite, eu trec în camera de lături Nu-i bine să fiu de față la discuția voastră e, Mă bucur că te găsesc sănătos, Nicolae Mihalici. Ha, ha. Sunt doar în trecere ha. Am cutreierat magazinele ca să cumpăr gătel de sărbători Da, da, da Mare bătaie de cap și asta Tineretul habar n Ce înseamnă să fie însurat Mai mare drago principe Să vă vadă cineva Cât țineți la soția Într-adevăr <laughs> Ținul la ea Nicolae da, da, da. da, Cu toate astea știți Țin și la tradiție Da Nevasta să mi se supună Da La nevoie mai strâng Kinga Da, da și Oh, oh, oh dacă e vorba de strâns schinga, mă pricep, mă pricep bine. Da. Dar dumneavoastră cum stați cu sănătatea? mulțumesc, principe, bine. mă simt totuși, nu știu cum, cam slăbit. E. Ba mai am și o supărare pe sus. Supărare? Dar ce fel de supărare? E, o supărare care vă privește și pe dumneavoastră... Pe da, datoria mea de tată Îmi spune să vă aduc la cunoștință Nu mai de nu stiu cum să încep S-a întâmplat ceva? Fiți pe pace, principe nu Încă nicio o primești de el atunci care-i supărat? B vedeți, soția dumneavoastră Înainte de a se mărita da, da, da. Înțelegeți cu frumusețea Cu grația ei Da, da, da, da, așa e, da e, Nu zic asta pentru că e soția mea Eu nu mă țin de poezie M-am însurat că tot trebuia să mă însor odată dată. Am luat-o pe Vera pentru care o fire bună, potolită Da, da Și da. se cade să-mi iubesc soția Însă fără flacuri sentimentale da, da, da Dar continuați, Nicolae Mihalici Da, să continu Nu mi-e tocmai ușor, principi Dar vă rog, Nicolae Mihalici, dar nu vă jenați Să vă spun pe șleau Te rog Iuri s-a îndrăgostit de soția dumneavoastră ha? Înainte ca ea să se căsătorească și se pare că și ei, mă rog, Iurie, nu i-a displăcut Cred că acum pasiunea asta le-a trecut, nu? Din păcate, nu, bineînțeles, în ceea ce privește pe fiul meu Cu atât eu, mai rău pentru el Mă temeam să nu vă supere ceea ce v-am spus Eu am considerat că e de datoria mea de om cinstit să vă previn pentru orice eventualitate Dacă nevasta necredincioasă, ce-mi pasă de rest? n-am nicio îndoială în ceea ce privește virtutea prințesei da, și eu la fel Vă doresc să fiți totdeauna fericit Vă mulțumesc, vă mulțumesc, Nicolae Mihalici. Da. Oh, dar ce prost mai sunt, aveți dreptate? Dar chiar acum mi-am adus aminte Sigur, acum înțeleg Înțeleg Povestea lui Iuricu, romanului de dragoste și e... iasetul vărasc, o să zic asta e, da. păi <gură> vedeți. Însurătoare îmi trebuia mie La 45 de ani Ia o scofire mea încrezătoare Să mă însorc cu o fetișcană oh, Liniștiți-vă, principe. Lucrurile încă se mai pot îndrepta Cum să mă liniștesc, nu, niciodată Am socotit de datoria mea să vă spun ceea ce v-am spus Ar putea să vă vârși cine știe ce prostie Fără să fie într-adevăr vinovat să compromită pe prințesă și... Da, da, da, aveți dreptate și atunci spuneți N-aș fi eu cel mai nenorocit om din lume nu, nu, nu, nu, nu, nu. Nu vă pierdeți cu firea, principe. Să vedem ce se poate face. Uite ce eu sunt un om hotărât, Nicolae Mihaului. Plec chiar mâine la țară, la una din moșii, indiferent care. Da. Mă și duc să dau poruncă slujilor să pregătească de drum. O să vedeți ce om hotărât da, sunt, da, Nicolae. Da, da, asta e cea mai bună soluție. Dar totul, totul, domol, mă răscumoc. Da, ne ați dovedit sunteți un om adevărat Și un adevărat prieten Nicolae Mihalic Da Rămâneți cu bine Cu bine Cu bine E, Alexandru, crezi că am îndepărtat primiștia? Da, pentru că Deocamdată Închipuiți-vă situația Tocmai m-am întâlnit cu prințul când pleca de aici Și l-am salutat da. Dar el nu mi-a răspuns de parcă nici nu m-ar fi văzut E nu știi de de ce m-a fi disgrațiat în halul ăsta? Dar nu înțelegi, dracul meu, Iuri, te ții de cap unei femei măritate și vrei ca bărbatul ei să te salute până la pământ. Eu mă țin de nevasta prințului? Cine i-a spus asta? Pei, și tu, nu ești în de ea? Prințul habar nu avea de ce a fost mai demult și prea prost să-și fi dat seama singur. Orice om cinstit era dator să-l prevină. Și cine mă rog acel om cinstit? Dumneata? Da, eu nu pot suferi imoralitatea. Destrăbălarea La vârsta mea e greu să vezi asemenea nerușină Și să taci Așadar dumneata e spus Da, eu Acum n-are rost să te mai frămânți Principele pleacă chiar mâine din oraș împreună cu soția e, Ce? Te întristezi? Te întristez de parcă N-ar mai fi și alte femei pe lume Pentru mine nu există alte femei Și tare aș vrea să știu Cine te-a îndemnat să faci ceea ce ai făcut Țin la tine ca la ochii din cap, Iure. Să nu crezi că am îmbătrânit așa de tare încât să dau în mintea copiilor. Știu ce e bine și ce e rău și n-am să-ți dau voie să faci o faptă rea. Tată, tu mi-ai dat viață și acum tot tu mi-ai luat-o. Dar la ce mai întreb? Fără avea nu pot răi. Ascultă Ivan. Viața mea târă acum de ribăcia ta. N-am bucurie mai mare stăpâne decât să vă slujesc cum trebuie. Dacă faci ce-s poruncesc, pot să-mi cer orice vrei. La ordine, stăpâne. Uite biletul ăsta. Da, până într o oră trebuie să fie în mâinile princesii Igorskă. Am încredere în tine, dar bagă de seamă. Până într o oră biletul trebuie să fie în mâna prințesei. Am înțeles, stăpâne. Am înțeles. Ivane, stai. Ce doriscunașule Alexandru? Ce ții tu în acolo? Ia să vedem. Un bilet, a? Și e? șamnim nici. eu în găcie. Și asta pune recunosc și vă de fratele meu. E vesto punga asta, Ivane. În ea sunt 20 de galbeni. Toți sunt ai tăi, dacă mi dai să citesc biletele. 20 de galbeni? Uh, uite, eu citesc biletele numai din curiozitate, știu să... Uh, mă rog, dar nu cumva să mă spuneți eu. Mormânt Ivane. Ha, Ivane. Cunoașule să nu rupiți biletul. Nu-l rup, Ivane, îl citesc mai. Uite, stai și tu să vezi. Soțul dumitalei a aflat tot. Te iubesc nemărginit de mult, Vera. Sunt convins că și dumneavoastră mă iubești. În noaptea asta, la ora 12, trebuie să-ți vorbesc. Voi fi în fața ferestrei, despre grădina casei prințului. <laughs> Mi-ește șugită, Gonașule, ce faceți? Mă rog frumos, Gonașule, dați-mi biletul. Lasă-mi-l mie, îl fac bucățele. Nu se poate, Gonașule. Eu dacă am poruncă să-l duc, nu să-i să-l duc. Cu arătatul, mă rog, e altceva. Despre partea arătatului nu mi-a spus nimeni nimic. De aceea vin am și dat să-l citiți, dar mai atât să-l citiți. iată-l. Da. Poți să te duci. Da. Da. Da. Eu? Eu răd ce ai făcut, Iuri. De ce măselești să umbră noaptea ca un hoț? Am avut de între viață și moarte. Vreau să știu adevărul. Care e adevărul, Vera? Îți spun adevărul, Iuri, dragul meu. Te iubesc. Vera, nu pe mine. Numai pe tine. Jur pe tot ce vrei. Am greșit mult, dar dragostea mea din tâi, dragostea pentru tine a rămas aceeași. N-am putut să zmulc din mine. Dar trebuie să ne despărțim pentru totdeauna Nu mai pot fi fericiți. Te, Te rog, Iuri Dragul meu, oricărei femei se poate întâmpla să greșească Și față de alții și față de ea însăși Dar nu se poate să nu-și dea seama la un moment dat Că trebuie să se întoarcă la datoria ei Ai o datorie față de mine, Lera Față de mine, amantul tău Alexandru, ce înșelătorie! Este o ușurată, Ce să dispui de soarta trebui. Toți Las. au ajuns jocul capricilor tale și eu îi voi răspunde pe toți. Nu te-a de mine? Nu, prințesă, fi liniștită. Ah. Iată că-ți vine și iubitul. Iuri! Ah, Vera, Vera, îți mulțumesc din inimă că ai răspuns chemării mele disperate, nu, dar... Yuri. Cine e cu tine? Ah. Dumnezeule! Alexandra! Da, eu sunt! mator al prostilor pe care le faci. Alexander. Alexander. Alexander. te Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Cu Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. Alexander. la Alexander. Alexander. Alexander. Totul este gata pentru primirea luminăției voastre. Bine. Am pus des a făcut cald în toate încăperile. Căruțele cu bagaje au pornit la drumâncă înainte de răsăritul soarelui. Bine, bine, ești un administrator priceput. Rămâi deocamdată aici în cozii 2 două, ca să încui și să pui totul la adăpost. Noi vom porni peste un ceas. Spune în curte că am poruncit să-mihame cai la cupeu. Și acum plec. Hey, îmi pare bine, doamnă, că ați venit Mi-ați făcut această cinste Îmi pare bine Sunt la dispoziția dumitale. Da, era mai bine dacă mi-ai fi spus totdeauna așa Nu mi-ai cerut-o Da, pe atunci era altceva Eram prea plecată slugă Valetul dumitale, Dar n-ai știut să prețuiești asta, doamnă Ce n-am făcut pentru dumneata Briliante poftei avei briliante Calești, cupeuri, șaluri, pălării, rochii scumbe, Câte o moșie toate le aveai. Ți-am fost întotdeauna recunoascătoare. Da, și din recunoștință ai vrut să-mi faci cadou O podoabă din astea la modă, Ca să o port în frunte, nu? Nu, nu, nu pleca! Sunt soțul dumitare, așa că-ți poruncesc După cum am dreptul. Pe scurt, plecăm imediat la țară Și de acolo mai târziu, mai departe. Am înțeles, te rog să nu am în plecat. Cum, încerc chiar dumneata da. să nu... Mi se pare că aici e ceva la mijloc Ce zice dacă așa din curiozitate aș hotărâ să stăm pe loc Nu, te rog din inimă să nu faci asta Trebuie să plecăm imediat, îmi implor Jur că nu mai înțeleg nimic Dar aș vrea să știu și eu, doamnă, de ce doresc să plecăm atât de repede Nu, nu, nu pot să spun A, ah, nu poți, dar nici nu trebuie Bănuiesc eu cam despre ce e vorba Vrei să-mi arăți că ești o soție virtuoasă care fuge de adoratul ei, dar știu foarte bine că îl iubești pe Iurii Nicolaici și că el te iubește pe dumneata E soția mea, doamnă, și n-ai voie să iubești pe nimeni în afară de mine Am făcut tot posibil Lasă că de acum înainte am să fac eu tot posibilul. Am să te țin sub cheie într-un sat din stepă, și acolo n-ai decât să suspini cât vrei. Ai să contempli lacul, grajdurile, grădina, câmpia și celelalte frumuseții rustice. Că eu, când o ai auzit de Filfizona și de al de ăștia, cu harapnicul și cu câinele ies în cale de la o versă. De dragostea dumitare doamnă, n-am nevoie. <hă>, nu sunt eu slavă domnului așa de prost, dar cinstea dumitare e cinstea mea. Ehe, de astăzi începând, sunt cu ochii în patru. Sunt hotărâtă să mă răscumpăr vina printr-o supunere nețărmurită. Acum? Să-ți veni mintea la cap mai de demult? Nu vinovată, dar... Păi nu sigur, mai eu sunt sigur, vinovată. soarta e vinovată, soarta, nu, sentimentele, sufletul, trage cu romanele asta la modă, trage cu libertatea femei, cu filozofia lor, dracu de filozofie, prea mult ai frunzărit cărțile, doamnă, de la cărțile alea vine tot răul, de azi încolo... Nu-ți mai îngădui să iei o carte în mână am spus, mă supun voinții dumii Dumitale întru totul Voi fi sclava Dumitale, dar să plecăm cât mai repede de aici și cât mai departe Vai ce gingă, ce frumos Sunt atât de înduioșat încât îmi vine în minte să fac totul pe dos de cum vrei dumneata Dar am să-ți plătesc eu pentru toate E, acum pregătește-te, plecăm! up <laughs> Dar vă rog, luați loc, vă rog Mulțumim, Ci, Marfa Ivanova. Gustați din ceea ce am pregătit oh, Colo pe masă Cum o mai duceți cu sănătatea, Marfa Ivanovna? mai că mai pot eu vorbi de sănătate Romatisme, mm. dureri de dinți oh. Păi da ieri mi a scos Bocceluța de la oh. E Nu se putea să nu vin la mormântarea Iubiților oh, mei, Nicolai Mihalici Și Iurii Nicolaici Ele rena ușor! Oh, da, da, maică, fieleță dar nu mi-a duc bine aminte Marfa Ivanovna Ce fel de neamuri ți-au fost răbucțiații no, E păi cum ce fel de neamuri Nicol, aia a fost ginerile meu, a fost bărbatul fetinele care a murit de mult Așa e, da, da, o țin minte, a fost omorită de un cal nărăvaș, nu? Nu, că nu, a zăcut bolnavă de plămâni și a luat toată Să o ierte Dumnezeu și n-a lăsat copiii mă? Au rămas doi băieți, Iuri, pe care l-am înmormântat, azi alături de tatăsu și Alexandra care s-a dus în lume după ce a făcut ispravă Ce-i hmm? ce? ce? Care ispravă? ce ispravă? Păi spune lumea că l-a ucis pe frate Dar pe Nicolae Mihalăș, ce l-a ucis? Păi el nu l-a ucis nimeni pe A murit cum? de durere când a văzut Feciorul mort a, nu? Așa? A, va fi. să zic că a murit de moarte bună e, mm -mm. Fie și lui acolo, țărâna ușa. Pământul maharca de marfa Ivanovna. M-am da, roșii la boneții. Când nu fi aflat la ea spune că. îmi spune care are 50. <laughs> Am mai uitat vreo 20 și reata! Păi, că m-am maritat eu în casa ei, zbur două, trei colegi. <laughs> păi, păi, dacă pe te-ai maritat la 40 de ani. <laughs> E, acum vă las si eu e, Mă duc să mă pregătesc de plecare Că am de făcut drum lung până acasă mm -hmm. Să ne vedem cu bine, Să cu ne bine, vedem cu bine, cu bine, bine, mai să pregătește să caute prin Și să adune Aha. tot ce mai de preț în casa răposaților Ca să le care la ea Aha. A, la las noi He, Hai să mergem, scumpa mea Hai să mergem că nu mai pot respira după tot ce am O, să Hai, hai ele pe jur, Ivan, ia toate resturile astea de pe masă și du-le copiilor da. să fie de sufletul morților. Văd că și leprată, stăpână mea să a ca să strângă lucrurile de preț, dar las că știu eu pentru cine le strânge. Pentru <laughs> Pentru mine. <laughs> oh, vicleană mai ești Daria Grigorievna, dar vezi? Vezi să mai cadă și mie niște îmbrăcăminte de răposaților, că... De, știi prea bine, răposații n-au ce face cu ele! Ați ascultat Chipuri din trecut de Mihail Lermontov Adaptare radiofonică de Ned David Distribuția a fost următoarea Marfa Ivanovna Victoria Mierlescu artistă emerită Vera Magda Popovici Nicolai Matei Alexandru Prințul Ligovski Constantin Brezeanu Daria Ica Matache Ivan Boris Petrov Țăranul Nicolae Lucian Botez Iuri Mihai Niculescu, Alexandru Ion Lemnaru, în alte roluri Rodica Sanzatusuianu, Ruxandra Sireteanu, Papil Panduru, regia de studio Ion Prodan, regia muzicală Emil Nederescu. regia tehnică Inginer George Buican, regia artistică Titel Constantinescu.